Unidade 11. Texto 1. Luís, Dr. Melo. Maria da Conceição. Boa noite, senhor doutor. Boa noite, Luís. Esta é a minha mulher. Muito prazer, minha senhora. José de Melo. Muito prazer, Maria da Conceição. Já têm as entradas? Temos sim, aqui estão. Então, o que acham? Entramos agora? Assim que o filme já está a começar. Texto 2. Ricardo. Augusto. Silvia. Você conhece o Augusto? Conheço de vista. Vejo na cantina de vez em quando. Então vou te apresentar para ele. Augusto. Viva, Ricardo. Estás bom? Tudo bom. Obrigado. Olha, esta é a Silvia. Olá, Silvia. Olá. Então, o que é que estudas? Eletrônica. E tu, química? Comes sempre aqui? Não, quase nunca. Prefiro comer em casa. Venho aqui tomar café. Exercício 3. Ouça e repita. Tarde. Tomar. Estar. Aqui. por favor Estude médica Irmã Fevereiro Sândys Testo 3 Dona Eduarda Dona Laura. Como é que vem para o escritório de manhã? O meu marido traz-me todas as manhãs. Não. Às sextas ele não vem. Uma vizinha dá-me boleia. E à tarde? Como é que volta para casa? Às vezes de elétrico, outras vezes de autocarro. Nunca vai a pé. Não, sou muito preguiçosa. Texto 4. Sr. Dias, mulher da limpeza. Bom dia, Dona Maria. Já cá está tão cedo. Já sim, senhora. Chego sempre por volta das 7. Então, a que horas é que sai de casa? Às 6:30, e, e de onde vem? De Alvalade. São só 10 minutos de metro. E até que horas trabalha? Durante a semana até às 4, aos sábados? A te o midie. Teishutsu siku. Senhor Tomás. O meu dia não é muito interessante. Acordo cedo, ali pelas 6, levanto-me logo. Vou à casa de banho, pe tomo o pequeno almoço. Às 7 vou abrir o quiosque. Passo lá o dia inteiro. Eu fecho às 6 da tarde. Vou para casa, jantar e ver televisão até às 10. Depois, vou dormir e sonhar. Unidade 12. Texto 1. Pedro, Isabel, tens fome? Bem, um pouquinho. Então, diz-me o que é que queres comer. Tens queijo? Queijo não tenho, mas tenho fiambre. Faço-te uma sandes? Está bem. E o que é que queres beber? Agora nada, não tenho sede. Ora que tenho cá um vinho branco muito bom. Bem, se é mesmo muito bom, eu bebo um copinho. Teixo 2. Antunes Martins. Opa, estás cansado? Estou sim. Por que é que não fazemos um intervalo? Não é má ideia. Então anda, vamos tomar um café. Onde? Aqui em frente, na pastelaria. A estas horas está cheia de gente. Então vamos à cervejaria, aliás, Guina. É melhor lá há menos gente e menos barulho. Exercício 3. rousse irpita metro mulher café cinema comer você filme idade Pode. Gente. Embora também. Tens tu três em pregado do café. Dona Leonor. O que deseja, minha senhora? Um pastel de nata? E uma bica. Hoje não temos pastéis de nata. Tem bolos de coco? Temos, sim, senhora. Fresquinhos, acabados de fazer. Então, traga-me dois. Dois bolos de coco e uma bica. Esperde. Em vez da bica, traga-me um carioca duplo. Sim, senhora. Dá isto quatro. Empregado de cervejaria. Sr. Lima. Dona Amélia. Passem, por favor. O que desejam? Um emprego e uma cerveja. Quer de barril? Está mais fresquinha. Está bem. Demos uma caneca. E a senhora? Eu queria dois pastéis de bacalhau e um rissol de camarão. E para beber? Um sumo de laranja. Mais alguma coisa? Não, de momento é só. Exercício 6. Ouça e repita. Hum, uma bica, faz favor. Dê-me uma bica, faz favor. 2. Uma sandes de queijo, por favor. Faça-me uma sandes de queijo, por favor. Três. Um abatanado, se faz favor. Não traga uma, um abatanado, se faz favor. Exercício 82. Ossa e escreva. Um. Faz favor, traga-me dois pastéis de bacalhau, um rissol de camarão e três canecas. 2. Eu quero um chá, dois abatanados, um pastel de nata e um bolo de coco. Exercício 10. Oça. Empregado. Cliente. Boa tarde, fazem favor, um sumo de laranja e dois cafés. Dois sumos de laranja e um café. Não, um sumo de laranja e dois cafés. Ah, sim, muito bem. Faz a de cliente. Boa tarde, fazem favor.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 Filipe, Carlos. Olá, meninos. Onde é que vão? Vamos à papelaria e aos correios. Não passam pela farmácia, pois não? Podemos passar. Precisa de alguma coisa? Preciso de aspirina. Está bem. Esperem. Vou buscar o dinheiro. Não é preciso. Damos os vossos dinheiro depois. Obrigada. Então, até já. 62 Ana Dona Leonor Mãe é a Ana Então não vens de casa a almoçar Olha não posso Não podes Ainda estou a trabalhar Depois vou às compras Faz já a sapataria Não vou comprar uma saia e uma camisola E a que horas é que vens Não sei Se tens de sair não me esperes não Adeus Está bem, filha. Adeus. Olha, não gastes muito dinheiro. Exercício 2. Ouça e repita. Pode. Próxima. Senhor. Avô. Preciso Almusar. Compras. Onde? Texto 3. Nuno, empregadad de papelaria. João. Cria envelopes, faz favor. Grandes ou pequenos? Pequenos. E quantos é que cria? dem uns 5 ou 6 mais alguma coisa? Um bloco de cartas e um rolo de fita cola. E o senhor queria uma esferaográfica. De que cor? Temos preta, azul, verde ou vermelha. Pode ser azul. Ah, aqui está. É tudo? Vendo postais? Não, senhor, mas há postais na tabacaria aqui ao lado. Texto 4. Odete. Empregado de balcão. Podia-me mostrar blusas de seda? Que número? 38. E em que cores? Ah, talvez em amarelo? Amarelo, infelizmente não temos. Tem verde clarinho? Não, apenas azul-escuro e cor-de-rosa. Então, mostre-me azul. De cor-de-rosa não gosto. Exercício 6. Ossa e repita. 100 140 200 317 430 500 672 725 800 943 986 100 Exercício 7. Osse e identifique. 100 649 430 328 912 500 119 1200 1000 140 943 Unidade 14 Texto 1 Empregado de boutique Dona Isabel Vai levar o vestido castanho de veludo. Não, vou levar o vermelho de lã. Por que é que não leva os dois? Ficam-lhe muito bem. Sim, ficam, mas são muito caros. Caros são, mas são de muito boa qualidade. Texto 2. Empregado de boutique. Senhor Pinheiro. Queria provar as calças. Estas não. Dê-me o um número acima. Qual é a sua medida? O 40. E como vê, este par é 38. Aqui está. E as camisas, que tal? Esta aqui serve-me. Essa aí está apertada. Aquela outra está muito larga. Posso provar outras? Não, eh, mostre-me antes aqueles casacos de cabedal. Exercício 3. Osse e repita. Brasil. Vesti tu. Sim. 5. Número. Vludo. Hum. Junto. Tens tu três. Empregado de sapataria. João. Fachbeword. Podia mostrar-me uns sapatos como aqueles, os pretos? Não os castanhos ao lado dos pretos. E que número calça? 39, 40? Daquele modelo não temos esses números, mas posso mostrar outros semelhantes. Não, obrigado, eu queria aqueles. Tasto 4. Daniellene. Empregado de balcão. Quanto é? São 2.300 escudos. Aceitam cheques? A com certeza e cartões de crédito. Então, dou-lhe um cheque. Em nome de quem? De Oliveira e Companhia, se faz favor. E a data? 30/04. Obrigada. Exercício 5. Ouça e repita. 2.000 4230 53500 1 milhão 2 milhões texto 5 Maria João. Estás a comer outra vez. Estou. E a comida está boa? Uma delícia. Melhor que ontem? Muito melhor. E a cerveja? Hoje está mais fresquinha. Olha, dá-me outra. Comes e bebes demais. Estás cada vez mais gordo. E tu estás cada vez mais chata. Exercício hoje. Óssa. Sr. Ribeiro, empregada. Quanto é? São 3.500 escudos. Posso dar de um cheque? Com certeza. Aí em nome de quem? Solimar e Limitada. E quanto são hoje? Eh, são 12 de abril. Agora faça, Sr. Ribeiro. Quanto é? São 3.500 escudos. Posso dar-lhe um cheque? Com certeza. A enorme de quem? Solimar e Limitada. E quanto são hoje? São 12 de abril. Unidade 15, endereço 2. Ouça e completa. Um. Um envelope. 2. Duas semanas. 3. Prefiro. 4. O vludo. 5. A senhora. 6. O Eduardo. exercise you 7 O que querem os fregueses? E uma caneca. Eu devo um prego. Podia fazermo uma sandes de fiambre? Um momentinho. Um cachorro, se faz favor. Quanto é? Um momentinho, faz favor. Demos uma cerveja. Duas bicas aqui, faz favor. Um momentinho, um momentinho. Exercício 9. Ouça e escolha a resposta. Empregado: Sofia. Vai levar o vestido verde, minha senhora? Não, só quero o amarelo. Podia levar os dois, ficou -no muito bem. É verdade, mas não tenho dinheiro. Exercício 10. Ouça e responda. Sr. Oliveira. Empregado: Eu queria ver aqueles sapatos que numero calça 39. Na mesma cor? Sim. Pretos, número 39, não temos. Quer ver em castanho? Não, de castanhos não gosto.